Який там клопіт? Ти з цукром чи як? Взагалі без цукру. Вранці з медом. У мене мед із села. У мене все з села, хоч сама бачки киянка. Вона засміялася, мабуть, згадавши, як пробувала обдурити його, вигадуючи байки про своє київське походження. Сідай уже. Ти ж, мабуть, у тих приймачах не дуже, хоч скільки роздивлятимешся. Не дуже, сказав він, сідаючи в крісло. І тільки тепер помітив, що в Наталки заплакані очі. Ти плакала? То з дощу. Ні плакала. Ну, плакала тобі що? Може, я поміг би? Поміг. Вона засміялася гірко і болісно. Чим же ти поможеш? І хто поможе? Може, оті. Вімкни приймач, то тільки і чуєш. Ракети, мегатонни, першинги, емекси. Готові знищити світ, а не вміємо воскресити дощового черв'яка. А людину? Хто поверне втрачену людину? Хто замінить і чим? І чи можна замінити? Он ти бачив його портрет. Юрин портрет. Не казала тобі нічого, бо не хотіла. Але ти побачив. Юри немає. Тільки прізвище в мене, ось і все. А як він не хотів умирати? Уже й руки охололи, а серце билося, билося. І він дивився на мене, наче казав, «Не здавайся, Наталко, не піддавайся. 34 роки і вмер». чого він умер?» Тихо спитав твердо хліб. «Білокрів'я, я обходила всіх професорів. Все не вірила». Не хотіла вірити. І всі розвозять руками. В людини виходять з ладу якісь регулятори. І тоді це починається. У кожного може початися. Але не в кожного псуються ті регулятори. Де вони, скільки їх. Як вони там щеплені між собою, від чого псуються. Наука ще не встановила. Тому люди вмирають і ще довго вмиратимуть. Бо наука зайнята тим, як їх убивати. Ти не зовсім справедлива щодо науки. А що мені твоя справедливість? Ти подивися на його обличчя, на його очі. Але не почуєш його голосу. Не знаєш, які в нього були руки. Який він був увесь. А я дурепа. Сільське дівчинсько, яке провалилося на іспитах до театрального опинилася на імпульсі, сиділа на підготовчих курсах, а в голові принц, вицарі, та ще хіба танці. Коли Юра прийшов на курси читати якусь лекцію, я ні лекції його не слухала, ні його не помітила. Що він мені, невисокий, підстрижений, голос тихий, вічливий себе, будь ласка, прошу, я вас слухаю. Хіба вас цим зачаруєш 18 річну дівчину, у якої в голові самий вітер». Він мене помітив одразу. Я побачив, яка я дурна, на якому небі літаю. І став спускати мене на землю і так уперто, що я зненавиділа його. А він не відступався. На курсі то він випадково, раз прийшов і все. Але якось умів знайти можливість, щоб мене побачити». На вісім років старший за мене, а не помічалося. Був одружений, але хіба я тоді могла зрозуміти. Лише через рік, коли я вже закохалася в Юру, і коли він сказав, що розлучиться заради мене, я вже А що скажуть моя мама? Не я, а мама. На щастя, в нього не було дітей, і щось там розладналося в їхній сім'ї. Дружина відпустила його легко, хоч як можна було відпускати такого чоловіка? Скільки в ньому було сили, енергії, який веселий був завжди, скільки друзів. А як усе встигав, ходив на секції вільної боротьби, грав у теніс, волейбол, катався на ковзанах, плавав, їздив на конях. У радіотехніці, може, був геній, та хіба тільки в ній. Не було запитання, на яке б він не відповів. Не було книжки, якої не читав. Привчив мене слухати не тільки джаз, а й Бетховена, читав мені поетів. Нам тоді дали цю гостинку, і вночі, коли вже всі спали, ми сиділи отут біля вікна і тихенько співали, коли розлучаються двоє, і не пробуждає вас Це Все він неначе передчував страшний кінець нашої любові. Той рік перший він писав мені листи і в них про любов. До твоєї любові я надто грішний. Просто я люблю тебе, люблю, як радісно писати мені це слово і стає так гарно, гарно від того, що люблю. Воістину найпрекрасніше з усіх слів, а ще прекрасніше воно, коли лунає музикою з коханих уст. Дівчата казали мені потім. Не треба було берегти ті листи, і він би не вмер. Які дурниці! Він працював над першим у нашій країні перенесним стереоприймачем разом із ленінградцями. Ото на вікні. 0-10 стерео. Може, тоді саме розладналося щось у його організмі. Бо людина не може того, що міг він. До пізньої ночі в лабораторії. у відрядження він. Тидає все і летить. За три роки він об'їздив 40 міст, півсотні заводів, і скрізь до директора, до головного інженера. І треба вмовити, щоб виготовили якусь детальку. А деталька нова, без плану, і ніхто не знає, як її робити і чи треба робити взагалі. А тоді в міністерство пробувати проект, пробувати кошти, пробувати дослідну партію. Навіть при визначенні ціни приймача, не могли обійтися без нього. Хоч він не вмів собі купити навіть галстука, яким добував квитки на поїзди і літаки, в яких готелях спав, що їв, хіба я знала, та він про себе ніколи.